Kalóz rádió a Rákos Patakon. A sebcirkáló és tengerészei sohasem tudták meg, hogy már hónapokkal első útjuk előtt, 1966. február 14-én elindult feléjük a végzet. Ezen a napon a Magyar Rádió Tanács termébe bizalmas megbeszélésre gyűltek össze a rádió és a központi propaganda iroda vezetői. Öt napos elkeseredett vita után a rádióelnöke kijelentette: Útoljára mondom, kedves eltárs, a magyar rádió sajnos nincs abban a helyzetben, hogy műsor idejének háromnegyed részét átadja önöknek hirdetések céljára. Akármilyen fontos vállalatokat propagálnak. Belelapozott az előtte heverő feljegyzésekbe. Nem fogadhatjuk el javaslatukat, hogy a delet harangszó helyett az ébresztő óragyár termékeinek csörgése jelezze, bár ez valóban felélénkíteni néhány hivatal munkatempóját. A vízállás jelentést nem közölhetjük olyan formába, hogy a Duna árad, de nem baj, mert a sportüzletekben már kapható a tápió mintájuk a micsónak. Az elnök még hosszasan indokolta az elutasítást, melyre a propagandisták nevébe Víg Farkas, a központi propagandairoda igazgatója válaszolt. Azt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy több megértés szeretnénk kérni problémáink iránt. Önök előtt nyilvánvalóan nem titok, hogy az ártalunk képviselt vállalatok mi is súlyos értékesítési nehézségekkel küzdenek. Az emberek egyszerűen nem vásárolnak semmit, a termékek nagy része eladatlanul hevár. Az edénygyár például mostanában kizárólag azért gyárt nagyobb lábasokat, hogy raktáraiban legyen mibe tartani a kisebb lábasokat. Ilyen körülmények között nem kell külön hangsúlyoznom, Nincs más megoldás, mint fokozni a kereskedelmi propagandát elsősorban olyan hatékony eszközökkel, mint a rádió. De van még egy lehetőség, vetette közbe szárazon a rádió elnöke. Esetleg próbáljanak a vállalatok az igényeknek megfelelő árukat gyártani. Nem lehet minden olyan jó, mint önöknél a szabó család. Ez súlyos értés volt, természetesen a vita végét is jelentette. Víg farkas feláll. Eljön a nap, amikor önök fognak felkeresni minket, hogy propagáljuk a magyar rádió műsorát. Már most megígérhetem, hogy mi sokkal megértőbben fogunk viselkedni. A merész jóslatot a rádió küldötteinek a hotája fogadta. A propagandisták testületileg kivonultak, és átmentek háborogni a szomszéd presszóba. "Nyugartunk, ást nem engedné meg magának a rádió, mondta a farkas. Ott a nagyadók adók elutasítják a hirdetéseket, a vállalatok egyszerűen csinálnak egy úszó kalózrádiót. – Mi az a kalózrádió? – kérdezte egy idősebb propagandista. – Kibérelnek egy hajót, és az ország partjai előtt túl a felségvizeken, ahol a törvények már nem kötik őket, népszerű zenét és reklámot sugároznak. A propagandisták Kalóz Kalózrádió? – Ja, persze, nyugaton könnyű. Egy élénk hang közbeszólt. – És mi volna, ha mi is gründolnánk egy rádiót? A propagandisták szinte egyszerre fordultak a hang irányába. A közbeszólást egy vékony, szemöveges, folyton elpiruló gyakornok kockáztatta meg. A propagandisták legyintettek. – Má megint az zöld erdő. Zöld erdő Sándort apja, az öreg Grünwald bácsi, a szakma egykori nagy tekintélye hozta be a vállalathoz, amikor nyugdíjba ment. Ez a sílferdi már többet tud, mint én. Nem adok neki tíz évet, és kicsi lesz neki az ország. A gyakornok eddig nem váltotta be apja ígéretét, sőt, napi renden voltak vele az összekocsanások. Állandóan nyugati reklámot, könyvet és folyóiratokat olvasott. Ötletekkel háborgatta a főnökeit, különféle teljesen felesleges terveket készített, melyeket fáradtságos munkával vissza kellett utasítani. Érthető, hogy a fiatal gyakornok általános ellenszenvet váltott ki. Vigfarkas most is erélyesen letorkolta. Unjuk a marhaságai zöld erdő. Halóz Rádió Magyarországon. Először is, honnan akasszunk le egy hajó? A mahat nekünk nem ad más magyar vállalatnak pedig nincs hajója. Ha Magyarországon nincs hajó, akkor veszünk külföldön, mondta zöld erdő, és egy levelet nyújtott az igazgató felé. Víg farkas kibontotta. A merített papírra nyomott, szájban tartó úszó oroszlánnal díszített meghívó levél a következően szólt. A nemzetközi hajózási liga valamennyi országnak és Magyarországnak. Milyen tisztelt uraim! Van szerencsém őszinte nagyrabesüléssel meghívni Önöket cégünk egy nemzetközi hajóárverésére, melyet 1967. áprilisában rendezünk meg a Marszai kikötő Ney Marsarról elnevezett dokjában. Az árverésen részt vesznek bármilyen viszkiszorítású és típusú hajók, amennyiben megfelelnek szokásos minőségi előírásainknak. A követelményekről külön tájékoztatást mellékelünk. Hagyományos árveréseink épp oly utólérhetetlen lehetőségeket biztosítanak a hajókat vásárolni szándékozó ügyfeleink számára is, választékunk garanciát nyújt rá, hogy legkényesebb igényű vevőink megelégedését is kivívhatjuk. Abban a reményben, hogy valamilyen minőségben önök is megtisztelnek bennünket, fogadják megkülönböztetett becsülésünk őszinte kifejezését. Levavasször és Papa Dimitru hajókereskedelmi Kft. Alapítva 1811. Vigfarkas elgondolkozva forgatta újai között a meghívót és a gyakornokra nézett. Tudja mit ződ most az egyszer nem mondott marhaságot. Az árverés napjának közelettével a kötőt, kikötő marsáról elnevezett dokja mind élénkebb és változatosabb képet mutatott. A legkülönfélebb méretű és nemzetiségű hajók várták, hogy rákerüljenek az aukciós jegyzékre a török második Mohamed repülőgép hajótól a kis amerikai luxusjaktig. A hírvelésre féltékenyen örködő, Lavessor és Papa Dimitru cég azonban, mint ahogy meghívójában előre jegyezte, csak gondos kipróbálás után fogadta el őket. Ebben az évben először Magyarország is jelentkezett az aukcióra, de beküldött hajóit a szakértőbizottság egyhangúan visszautasította. A hajók jellemzéséül legyen elég megemlítenünk azt az esetet, amely a Kazincz Barcika fordult elő. A kazincbarcika, Barcika ahelyett, hogy szétrombolta volna a célponttól kijelölt torpedót, belolajozta a meneteit, sőt, egyet -egy csavart szorosabbá húzott rajta. A minimum, amit el lehet várni egy torpedórombolótól, hogy ne reparálja a torpedót mondta a szakértők vezetője, és társai csatlakoztak a véleményéhez. A hajó kísérőin kívül még egy népes magyar küldöttség jelent meg az aukción, a központi propagandairoda képviselői, élőkön Vígfarkassal. Élénk érdeklődéssel figyelték az árverés menetét, sőt, váratlanul vételi ajánlatot is tettek. Mohamedánia egy fejlődő fiatal afrikai ország váratlan pucs következtében elveszítette tengerparti területeit, így kénytelen volt áruba bocsájtani flottáját, köztük a Mohamedániai haditengerészet büszkeségét, a tüzes víz zsebcirkálót. Éppen ez a zsebcirkáló érdekelte a magyar küldöttséget. Konkurenseik ajánlatot újra és újra túllicitálva, végül is ők szerezték meg a hajót 150 ezer dollárért. Lövasször, mikor átadta a hajó kulcsait, előzékenyen megkérdezte. Milyen formában parancsolják a szállítást? Lágyán szíve szeráltásen a hajóra kerekeket, kocsirudat, mondta Vígfarkas. Azt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy az ostort és a lovakat mi adjuk hozzá. De kérem, én víziúton is szállíthatom. Az túl bonyolult lenne. Magyarország sajnos nem rendelkezik tengeri kikötővel. Körbe kő -kör kerülni egész Európát. Lövasször megnyerően mosolygott. A megbízásnak megfelelően a zsebcirkálót átalakította lovaskocsivá, de alapjába véve nem értette a dolgokat. Töprengve kérdezte Papa Dimitruton. Ha egyszer nincs tengerük, akkor minek vettek zsebcirkálót? Papa Dimitru megvakarta a fejét. Ezt én sem értem, lövasször, de nézd, mi sajnos nem vagyunk szocialista kereskedők. Be kell érnünk azzal, hogy eladjuk az árut. Nem bizonyíthatjuk be egyúttal, hogy a vevőnek elment az esze. Magyarországra érkezése után mindenek előtt új, a célnak megfelelő nevet kellett keresni a hajó számára. Oldaláról lekaparták a régi nevet, ez alatt a még régebbit, Gordon Drygen. Ezt fordították le Mohamedániába tüzes vízre. Kiderült, hogy a hajót egy angol szesziparitrözt ajándékozta a fiatal afrikai országnak köszönetül nagy arányú megrendeléseiért. Az új elnevezés körül heves vita tört ki az irodába tömörült vállalatok közül. Mind szerette volna a hajó neve az ő készítményeiket népszerűsítette volna. Végül is megállapodtak, hogy az újonnan kiadott elnevezéseket ajánló kézikönyvhöz fordulnak segítségére. Ez a hizakpótló kézikönyv nem kisebb dologra volt hivatva, minthogy rendet teremtsen az elnevezések dzsungelébe, és a legfinyásabb szakértőknek is el kellett ismerni. A könyv a maga nevébe megközelítette a tökéletest. Az ajánlható elnevezéseket több nagy csoportba osztotta. Virágnevek, állatnevek és történelmi példaképek. Az nyilvánvaló, mondta Vígfalkas, hogy a dzsábbcilkálót nem hívhatnak tövisszúró gébicsnek vagy szagos mügének, a történelmi példaképek között kell kárásnünk a megfelelőt. A kézikönyv a történelmi példaképeket, a továbbiakban TPK, három nagy osztályba sorolta. Az első osztályú TPK-ról cukrászdát, futballcsapatot és szivart volt szabad elnevezni. A második osztályú TPK-ról kisebb teret, a polgári előéletei voltak, gátat vagy zsákutcát, a nem hitt a jövőbe, vizet, Végül a harmadosztályú viszonylag jelentéktelenebb TPK-ről, autóbusz, illetve villamos főműhely, külön miniszteri pedig terítő telepet és kultúrházat lehetett elnevezni. Végfarkas letette a kézikönyvet. Hajóról nem beszél. De itt hátul a függelékben megemlít két nevet, melyet tetszés szerinti objektumokra lehet ruházni. Az egyik Almavári, Babári, Rusztem. Az ki volt. A szökőkutak hasznosításának magyar úttörője. Vígfarkas próbálgatta nevet. Almavári Babári Rusztem zsebcirkáló. Almavári Babári Rusztem kalózrádió. Hosszú, nem fér neki a hajó oldalára. A bizonyos arisztokratikus, feudális csengése van. Melyik a másik név? Lakinger Béla, az abáccalóki hős. Lakinger Béla. Ez már jó. Ki volt Lakinger Béla? És mit csinálta a Zöld erdő széttárta a karjait. Már én is kérdeztem, de senki nem tud róla semmit azon kívül, hogy már eddig is egy sor vállalat és intézmény viseli a nevét lövészklubtól ötvennégy szakkörig. Én mellette vagyok. A Lakinger Béla mégiscsak egy guttengefült náme. Egy jól bevezetett név. Nem lehet botrány belőle. Ezek után érthetővé válik a propagandisták egy hangú döntése, mi szerint az új magyar kalózrádió történelmi múltunk nagy alakjáról, Lakinger Béláról nevezik el. A határozatot jegyzőkönyvbe foglalták, és áttértek a következő napi rendi pontra. Azt nem kell külön hangsúlyoznom, mondta Vígfarkas, hogy a kalózrádió a Balatonon fogjuk vízra bocsátani. A propagandisták helyeseltek, csak zöld erdő emelte föl félinken a kezét. Bocsánat, hogy közbeszólok, de ez egyáltalán nem nyilvánvaló. A Balaton télen elhagyott, nyáron pedig annyi külföldi üdül a partjain, hogy gyakorlatilag idegen területnek számít. A rádió ennyi erővel a nyasszaföldön is működhetne. Miért? A Duna vagy a Valáncái tó jobb? Nem, a Velencei túl túlságosan kiesik, a Dunán pedig zavarnák a zsebcirkáló mozgását. A többi hajó. Nem, hanem az öngyilkosok és a lezuhanó autóbuszok. Csak egyetlen vízterület jöhet számításba, mely egy centrális fekvésű, ugyanakkor elég nyugodt. Melyik ez? A rákos patak. A bejelentést általános megdöbbenést keltett. Kalózra hagyom rákos patakok. Viszabban nincs néha több húsz centi víznél. Mohamed elmejába ennyi se volt, a legénység vazelinnal kente be a folyó medrét, hogy a hajó menni tudjon. Egy aggodalmaskadó propagandista közbeszólt. És mi lesz, ha rendezik a rákospatak medrét? Zöld erdő széttárta a karját. Elvtársak, mi erre az évezredre tervezünk. A Lakinger Béla Karózrádió június harmadikán kezdte volna meg a működését, de a felavatási ünnepségen kisebb baleset történt. A hajónak lendített pesgős palack betörte a zsebcirkáló oldalát, és a szolgáltatóipar csak hosszú lejáratra vállalta a javítást. Végül is elhárultak az akadályok, és a rádióhallgatók a készülékek keresőjét csavargatva egyik este legnagyobb csodálkozásukra egy új magyar adóhangját fogták ki. Itt a Lakinger Béla úszó kalózhajó jelentkezik a rákos patakról. Köszöntjük hallgatóinkat. Adásunkat a 214-es és 216-as megahertzen sugározzuk. Megkezdjük műsorunkat. Nyilvánvaló volt, hogy a szerényebb lehetőségekkel rendelkező kalózrádió állni akarja a versenyt a Kosút és petőfiadóval. Nagyon mértékbe kellett kiszolgálnia a hallgatók igényeit, mint a konkurenséi. A rádió az első időben csak tánzenét, magyar nótákat és régi hacsek és sajó tréfákat közvetített. Néhány hónap elteltével zölderdő, erdő, a zsebcirkáló ideglenesen kinevezett ügyvezető kapitánya kibővítette a műsort. Híreket mondunk. A világháború még nem tört ki. A magyar távirati iroda nem jelenti, frenyó mátyást a neves drámai színészt, karácsony Blanka volt férjét, Metti arankával látták együtt az erge A művészpár tizenegy dobostortát, nyolc indiánert, öt rigójancsit és négy-négy adag szódabikarbónát fogyasztott. Metti aranka egyszer megigazította harisnya tartóját, melyet gomb helyett egy alumínium huszfilléres rögzített. Renyó mátyás fizetésnél két forint borravalót adott, de egy doboz gyufát letagadott. Az zerge édesipari készítményei utolérhetetlenek. A világháború még nem tört ki. Sóbújtó 2, az utánpótlás válogatott sokat ígérő középcsatárának altestén tegnap este furunkulus képződmény aggasztó jelei mutatkoztak. A gondos borozgatás, bittek borogatás hatására a jelenség reggelre megszűnt. A gyógyulást nagyban elősegítette, hogy a jeles csatár kezelés közben tündemintájú készüléken nézte a televízió műsorát. A világháború még nem tört ki. Mahajnalban a Diószegi Sámuel utca 43 B szám alatt Sohonyai József budapesti illetőségű talajellenőr négy kis adúval, két plank tízesével hajtószín nélkül itt csinált. A piatnik kártyában csupa jó lap van. Híreinket befejezzük, következő híradásunkban közöljük, mennyit keresnek a nevesebb színészek, slágerszerzők és maszexhőcsök. Maga a tulajdonképpeni reklám munka is újszerű formák között történt. Felhasználták például Bernstein német pszichológus nagy felfedezését, az Oberhöhem komplexumot. Bernstein szerint az emberek nem okosak akarnak lenni, hanem okosabbak. Nem tudni akarnak, hanem jobban tudni. Éppen ezért gyanakodnak, ha rábeszélik őket valamire, viszont ösztönösen vozzódnak ahhoz, amitől el akarják távolítani őket. Ezt a módszert akkor próbálták ki első ízben, mikor a raktárakba felhalmozottak a jancsiszögekkel szögekkel kivert talpú strandpapucsor. Zöld erdő szűk csak annyit mondott be a Kalóz rádió mikrofonjába. Minden ellenkező hírezteléssel szemben a Jancsi szögekkel kivert talpú az ellátásunk hosszú időre biztosítva van. A közönség még aznap este valósággal kirabolta a készleteket. A siker után végképp áttértek a reklám legkorszerűbb fajtájára, az ellenreklámra. Csak akkor vegyen babon a műbör kalucsnit, ha teljesen elment az esze. Tíz évig hordhatja, megunja, és kénytelen lesz a lejándékozni. És most mondja meg őszintén, ki volt olyan jó magához, hogy megérdemelne hálából egy műbör kalucsnit? Hazánk népszaporulat tekintetében az utolsó helyek egyikét foglalja el a világ statisztikába. Ez tűrhetetlen állapot. Gondolja meg, használja-e az abszolút biztonságot nyújtó olasz Núkuban bínó szereket. Figyelje a Lakingerbél kalóz rádió adásait a 214-es és 216-os MHz-en. A műsort a kalóz rádió indulója zárta le. Megahertz, megahertz, nincsen mega, nincsen hertz. Kilociklus főrelé, van húskonzerv őszilé.